A szerző előszava Csak a varázslóknak szánt változatba. A mugli olvasók számára 2001-ben vált elérhetővé a Legendás Állatok és Megfigyelésük című könyvem első kiadásának reprintje. A mágiaügyi minisztérium azért adta jóváhagyását az addig példanélkül álló közzétételhez, hogy anyagilag segítsen egy elismerésre méltó mugli segélyszervezetet, a, comic a könyv azzal a feltétellel jelenhetett meg, hogy a mugliolvasókat olvasókat biztosítom róla, fikciós műről van szó. Albus Dumbledore annak idején vállalta egy az ügyet támogató előszó megírását, és utóbb mindketten örömmel nyugtáztuk, hogy a könyv sok pénzhez segítette hozzá a világ legelesettebb embereit. Nemrég bizonyos a mágiaügyi minisztériumban őrzött dokumentumok titkosításának feloldását követően a varázsvilág egy kicsit többet megtudhatott a legendás állatok és megfigyelésük születésének körülményeiről. Egyelőre nem álmódonban mindenre kiterjedően beszámolni róla, mivel foglalkoztam abban a két évtizedben, amíg Gellert Grindenwald rettegésben tartotta a varázsvilágot. A következő évek során várhatóan további dokumentumok titkosítását oldják fel, s akkor majd nyíltabban beszélhetek történelmünknek abban a sötét időszakában végzett tevékenységemről. Egyelőre be kell érnem azzal, hogy kiavítom a közelmúlt sajtótermékeiben napvilágot látott pontatlan állítások némeikét. Nemrég megjelent bibliográfiájában, mely az ember vagy szörnyeteg, az igazság Göte Szalamanderről címet viseli, Rita vitról kijelenti, hogy sose voltam magizoológus. Szerinte annak idején 1926-ban Dumbledore kémjeként a magizoológia mögé rejtőzve próbáltam beszivárogni a macus az Amerikai Egyesült Államok Varázsló Kongresszusába. Bárki, aki személyes emlékekkel rendelkezik az 1920-as évekről, megerősítheti, hogy ez az állítás abszurd abban az időben senkinek eszébe sem jutott volna titkos varázslóügynökként épp magizólógusnak kiadni magát. A varázslények iránt mutatott érdeklődés veszélyes és gyanús volt akkoriban, s visszatekintve magam is úgy ítélem meg, hogy egy bőröndrevaló való bestiát vinni egy nagyvárosba súlyos hiba volt részemről. Azért utaztam Amerikába, hogy szabadon engedjek egy fogságból kimentett viharmadarat. Ez elég kockázatos vállalkozás volt, mivel a Makusa az időtájt a varázslények kiírtását szorgalmazta. Elégedetten mondhatom, hogy látogatásom után egy évvel Serafin Pikeri elnök asszony viharmadár védelmi rendeletet adott ki, s azt később kiterjesztette minden mágikus bestiára. Serafin Pikeri külön kérésére a legendás állatok első kiadásában eltekintettem az amerikai varázslények említésétől. Az elnök asszony tartott tőle, hogy felkelteném a varázsló turisták érdeklődését a bestiák iránt. Mivel az amerikai varázsló közösségnek annak idején komolyabb üldöztetéssel kellett szembenéznie, mint az európainak, és tekintve, hogy én New Yorkban jól lehet akaratlanul hozzájárultam a nemzetközi titokvédelmi alaptörvény súlyos megszegéséhez, tiszteletben tartottam Serafin Pikeri kérését. Ebben az új kiadásban azonban már helyet kapnak a legfontosabb amerikai varázslények. A Vitról kisasszony könyvében szereplő összes légből kapott állítást hónapokig tartana megcáfolni. Itt csak annyit jegyeznék még meg, nemhogy nem vagyok szoknyavadász, aki egy összetört szívű Serafint pikerit hagyott hátra, de az elnökasszony annak idején világosan értésemre adta, ha nem hagyom el önként és haladéktalanul New Yorkot, akkor drasztikus lépéseket fog tenni az eltávolításom érdekében. Való igaz, hogy én voltam az első ember, akinek sikerült fogjú Gellert Grinwaldot. Azt sem tagadom, hogy Albus Dumbledore több volt számomra, mint egy a Roxford tanárai közül. Egyebet azonban nem mondhatok, mert alig ha nem megszegném a hivatali varázs titokról szóló törvényt, illetve, s ez a fontosabb, Visszaélnék a diszkrécióra sokat adó Albus Dumbledore bizalmával. A legendás állatok és megfigyelésük szeretetből és szeretettel íródott. E korai művemet forgatva felébrednek bennem az emlékek, melyek az olvasó számára láthatatlanul ott rejtőznek a sorok között. Hőn remélem, hogy könyvem lapjain a boszorkányok és varázslók egy újabb nemzedéke talál meggyőző érvekre amellett, hogy szeretnünk és védelmeznünk kell elenyűgöző bestiákat, akikkel a mágia csodáján osztozunk. Gőte Salamander Szerkesztőségi megjegyzés A múgliknak ehelyett a szokásos szöveg. Ezek mind kitalált lények. Semmi baj. Nem kell félni. Jó szórakozást. És a többi.